Tér, idő. A tudományvilága a Kossuth rádióban. A játék az különös, gömbölyű és gyönyörű. Csodaszép és csoda jó, nyitható és csukható, gomb és gömb és gyönyörű, bűvös kulcs és gyertyalánkja, lángja, árnyék ördöglámpa. lámpa. A szobákkal, a fénnyel, mely tova A tükörrel fényt hajítok, a homoknak, a bokornak csanap Óriás aranypénz, hirtelen ölemberoskad. Az örök játékos Kosztolányi Dezső játékcímű versét énekli a kaláka együttes. Kevesen vannak, akik egész életükben úgy tudnak játszani, ahogy Kosztolányi tudott, de mindjárt itt a karácsony, amikor rengeteg játék kerül a fa halá, és talán a máskor keveset játszók is leülnek gyerekeikkel, unokáikkal, egymással játszani. A téridő mai szerkesztője Gimes Júlia vagyok, és először Vekerdi Tamás pszichológust hallják arról, hogy mire is való a játék. Mi történik a gyerekekkel gyerekekben, amikor önfeledten egymásra pakolják az építőkockákat, amikor vonatként rohangálnak, vagy felöltöztetik a babát. A gyerek a külvilágról nyert benyomásait, és a saját belső világából nyert ugyancsak tagolatlan benyomásait a játékába vetíti ki, és mindig újra tagolja. Ilyen módon ismerkedik a külvilággal és a saját belső világával is. Nem véletlenül mondja a magyar óvodai alapprogram, hogy a kisgyerek számára a játék a legfejlesztőbb tevékenység. Méghozzá nem a játékos tanulás, vagy nem a fejlesztő játék, hanem a szabad Játék. Egyébként is, mint a zseniális Grastyán Endre mondta, pécsi agy és idegrendszer kutató, hogy a játék szabadsághoz kötött funkció. Szabadság nélkül nincs játék. Grastyán ketftelve idézte mindig Schillert, aki azt mondta talán az esztetikai leveleiben az ember neveléséről, hogy az ember akkor igazán ember, amikor játszik. A művészetben és a tudományban, olyan dolgokkal játszunk, amelyeket nem tudunk megoldani. De olyan dolgokra jövünk rá, amelyekre nem is gondoltunk volna. Mi van akkor, hogyha egy gyereket megfosztanak a játék lehetőségétől, akár azért, mert az élet körülményei olyanok, vagy a szülei olyanok, vagy a történelem olyan, akkor milyen károkat tud ez okozni? Robbanásokat. A játékban egy aktivitás is megjelenik. Ha ez az aktivitás nem találja meg a levezető csatornáit, játékos tevékenységekben akkor kumulálódik a feszültség egyre nagyobb lesz majd robban Mondhatnám acting outban robban, agresszív cselekedetben robban. De nagyon fontos az, hogy ahhoz, hogy egy gyerek játszon nagy érzelmi, testi-lelki biztonság kell. Tehát, hogy ő jól érezze magát. Egyébként is ez kell a fejlődéséhez. Ha ez nincs meg, nem tud játszani. Továbbá az is kell, hogy kezdedben legalább legyen, akivel játszik, Mert a játék társas funkció eredetében, tehát kell a nagy testvér, az unok a testvér, a szomszéd gyerek, az anya, az apa, a nagypapa, a nagymama, valaki. Aztán a gyerek már nagyon jól tud egyedül is játszani. Ha egyszer ezek az utacskák, ezek a kanálisok megépültek, ezeket ő elő tudja hozni magából. Katasztrofális, hogy ma nagyon gyakran kerülnek olyan gyerekek az óvodába, akik nem tudnak játszani. Mert például a képernyők előtt ültek, melyektől nem tudnak elszakadni. Ugyanis még egy fontos dolog történik a játékban feldolgozás. A gyerek belső képeket készít a játék során, ne lépja a szőnyegre, az a tenger, egy kettős tudat, szűnyeg is, tenger is, mint a kutatások is ezt mutatják, ő látja a tengert, vagy a tengert is, tehát belső képeket készít, amelyeket projicál, kivetít. A legjobb játékszer, mondta már Gőte, az, ami mindenből mindennél lehet, és ezt később Vigocki megerősítette, jeles kutató, a fahasáb, lefektetem mozdony, autó, hajó, felállítom király, bástya, torony, katona, stb. stb mert óriási módon lehet proíciálni az egyszerű játékszerre. Ezzel szemben olyan játékszerek készültek, amíg a birtoklás vágyát keltik fel a gyerekben, megfigyelték az óvodákban, először német ovodákban, hogy arra impulzálják a gyerekeket, hogy még korábban gyerekek, az anyjukat, még korábban érjenek be. Miért? Hogy ő vehesse le a csodálatos narancsszínű Fischer dömpert a polcról, amelyet egy idő után már csak magához tart, már nem is játszik vele. Ezért indult el Németországból az úgynevezett játékszermentes óvoda kampány, ahol a gyerekekkel megbeszélve nagy dobozokba bepakolják a játékszereket, és kiviszik három hétre. A gyerekek nagyon érdekes, az első három-öt napban téblábólnak, nem tudnak mit kezdeni, és utána felfedezik egymást. És azokat a rongyokat, vagy fahasábokat, vagy egyébeket, mert ezeket bent hagyják, tehát amik nem ilyen bírvágyat felkeltő játékszerek, és kialakul egy kapcsolódás. Németországban viszonylag nagy drogprevenció támogatást kapott ez a program, ugyanis személyes kötődés az ellene hat a drognak. A csak tárgyi kapcsolódás visz a drog felé is, mert az mindig érzelmi nélkülözést jelent. Szóval ez is mind ott van a játék körül, és ha egy gyerek nem tud játszani, akkor azt is mondhatnám, a fejlődése leáll, vagy hát legalábbis rendkívüli mértékben károsodik, és ugyanígy akkor és ha nem tud mesét hallgatni. Mit csináltok? Játszunk kukorica csutkával. Rátesszük az autóra, és úgy játszunk. Már csak ilyen kor lettem volna, gyerek. Az volt vicces, hogy, hogy a malom játékban ilyen száraz. Na, ahogy babokkal kellett játszani. Nagyon másak ezek a játékok, Én mint amivel játszik? Sokkal jobbak. Jobb. Itt még nem voltak ilyen modern barbi babák, de azért mi őket. A játék a figyelem, a gondolkodás, a mozgásszervezés kialakítója. A játék talaján születik meg a kreativitás és az intelligencia. Pál Judit, pszichológus. Egy 9-10 hónapos kisfiú maga előtt talál két csipogó játékot, felfedezi, hogy a játék alján mind a két helyen luk van, és ugyanakkor megtalál egy fakarikát, amely fakarikán szintén lukak vannak. És 5 vagy 10 percen keresztül azt játsza, módszeresen, hogy minden egyes lukba beledugja az ujjacskáját, Na most ebből két dolog következik, hogy az a gyerek, aki egészséges, már első év vége felé látszik, hogy figyelmes vagy nem. Tehát tud a saját játékára figyelni, vagy sem. Tehát nagyon nagy hiba, hogy azt gondoljuk, hogy majd a figyelem valamikor későn megérik. Ez a játékkal együtt születik, és hogyha nem látjuk jól és kiegyensúlyozottan játszani a gyereket, akkor ezzel azonnal foglalkozni kell mert kár úgy hagyni éretlenül ezt a dolgot, ugyanis a, a játék, a figyelem, a gondolkodás, azok annyira szorosan együtt járnak az élet elejétől kezdve, hogy a játékban érik meg minden, a játéknak úgy szoktuk mondani, hogy alapozó és integráló funkciója van, tehát alapjátékokat is a játékban tanul, meg figyelmi funkciókat, gondolkodási műveleteket is, és mire az iskolához kerülnek a gyerekek, Gyakorlatilag ez a sok minden egyik kovácsolódik, hogy ebből bármi kilóg menet közben, például nincs figyelem, akkor ez nem fog tudni összekovácsolódni, mert fog játszani percekig egy dologgal, de az lesz a tapasztalatunk, hogy nyargalni fog tovább. És Ilyen gyerekekre azt szoktuk mondani, hogy darálja a környezetét, mert mindig levesz egy új játékot, megnézi, épp, hogy belekezdene, már ott is hagyta, tehát tulajdonképpen az történik, hogy a kiegyensúlyozott jó játék nem születik meg. A másik dolog pedig az, hogyha ennek az agyi megfelelőjét megpróbáljuk elképzelni, akkor itt arról van szó, hogy a mozgás szervezi az egészet össze, tehát gyakorlatilag a játékok nagy többsége mozgásba ágyazott. És ha ezek a mozgásos reakciók jó jól alakulnak a óvodáskorban, akkor a mozgásba ágyazottan megszületik a gondolkodásnak az a nagy tartománya, amiről már azt mondjuk még iskolás kor előtt, hogy kialakult a műveleti gondolkodás. Szóval az intelligencia nem úgy születik meg, hogy csak úgy magától jön, tehát ahhoz a környezetnek rengeteg élményt, ingert, tapasztalatot biztosítania kell, és akkor fejlődik ki minden belső kapacitás. Úgy szoktuk mondani, hogy saját aktivitásban. És ehhez a gyerek saját aktivitása szükséges. Tehát az, hogy mutatják vagy előjátszák, az szinte semmit nem jelent. Mindig az a fontos, hogy a gyerekek számára játéktárgy hozzáférhető legyen, variálható legyen, a saját kreatív ötleteit, kombinációit mindig büntetlenül, minden nélkül végig tudja próbálni, mert csak és kizárólag akkor születik meg a kreativitás, hogyha megtanul sok bukás és sok rontás árán olyan, műveleti repertoárt, amiből egy idő után szinte látványosan átbillen, hogy milyen jól tudja variálni, és akkor jönnek az igazi produkciók. De ahhoz az élet elején rengeteg rontott tapasztalat kell. Minden felnőtt számára az az ajánlatunk, hogy ne versengő, hanem inkább kóperáló játékokat próbáljanak a gyerekek között generálni, mert a versengő játékok azok hadd maradjanak meg egy későbbi életkorra, amikor az már életkori sajátosság, korosztályos, kamasz, attitűd lehet. Az óvodás gyereket illetően az együttműködő játékokat tartjuk halatlanul fontosnak, és azok közül is azokat, amelyek hirtelen döntést igényelnek. Tehát a gyors, váltó játékok fejlesztik az idegrendszert a legjobban. Mondok egy példát, egyet kopintok, kettőt kopintok, és akkor ezt cserélgetni kell. Tehát én kopintok, egyet te kopint az kettőt szabályjal, úgy ennél egyszerűbb nincs. És mégis nehéz az átfordítást. Amikor játszunk, akkor borzasztóan nehéz arra figyelni, hogy ez hiba nélkül menjen. És ezek a hirtelen döntést igénylő hibátlan, próbálkozások, vagy válaszadások, bármennyire egyszerűnek tűnik, és bármennyire primitív a reakció, mégiscsak ezek érlelik a legjobban azt a részét az agynak, ahol a hipotézisek, a döntések születnek meg, ahol igazából a gondolkodás bölcsője van. Vajon játszanak-e az állatok? Játéke, amikor a macska kergeti a gombolyagot, a kutya újra és újra visszahozza az eldobott labdát vagy fadarabot. Csányi Vilmos, etológust hallják. Az ember játszik, ennek lehet meghatározást keresni, példákat mondani a gyerekjátéktól kezdve a sakkon keresztül a politikáig, és amikor az állatok bizonyos viselkedés formáit figyeljük, akkor erre mint hasonlatot azt mondjuk, hogy azok is játszanak. Ez nem azt jelenti, hogy az állatok feltétlenül játszanak, hanem azt jelenti, hogy mi azt gondoljuk, hogy az állatok játszanak, és ugye erről beszélgetünk, ez egy egész más dolog, mint amivel te idejöttél. Én, hogy, hogy hogyan játszanak az állatok. Nem tudom, hogy játszanak-e. Amit tudunk, az az, hogy a emlősök és a nagyon fejlett madarak, hollók, varjak, papagájok, azok csinálnak olyan dolgot, amit mi játéknak tekintünk tehát valamelyik etológus megfigyelt egyszer egy hollót, aki hanyat feküdt és egy kis ágacskát dobált föl és igyekezett a lábaival elkapni. Ugye ez egy ilyen céltalan időtöltésnek tűnik, azt mondjuk, hogy nyilván játszott. Fiatal őzeknél megfigyelhető az, hogy olyat csinálnak, amit a gyerekeink enyém a, a várti neveznek, vagyis egy kis dombra felszaladnak és azt védelmezik, a többiek próbálják lelökni. És ők nem hagyják, és erről is azt gondoljuk, hogy játszanak. Amikor a gyerekek az enyém a várt, ilyet a legvárt mondják, akkor ez egy fogalom, ez egy koncepció, ez egy konstrukció, ez egy kulturális valami. Amikor az őzek lögdösik egymást egy dombon, hát akkor ez a fiatal állatok azon tevékenysége, hogy lökdössik egymást, amit nagyon szeretnek csinálni más formációban is, hogy ezt mi játéknak tekintjük, ez a mi dolgunk. Igen, csak hogyha látunk mondjuk egy macskát, egy gombolyaggal. A gombolyag rendkívül hasonlít egy egérre. Minden macska, kismacska, ha szabadon van az erdőben, akkor minden rezgő, levélre, guruló, tobozra vagy valamire rávetődik, mert ott van az ösztöneiben az a hajtó erő, hogy majd mozgó valamiket kell megfogni. szerencsés esetben ezek a mozgó valami kegerek vagy pockok, és meg lehet őket enni. A kis állat, a spech és gubacsok és tobozok <gül> kerülnek a karmai közé, amelyeket nem lehet megenni. Az állat pehjes, de azért nem hülye. Egy macska tudja, hogy mi a különbség egy egér meg egy gombolyak fonal között. Egy, fonal... egy macska soha nem játszik a gombolyaggal, csak a kis cicák, akik még hülyék. De ez nem azt azt alá, hogy az embernél is a gyerek játszik, a felnőtt is játszik, de az mást, és nem úgy. És hogy az állatoknál is az állatgyerekek játszanak, és a felnőttek már kevésbé, mert más dolgok. Van. Ez kétségtelen, hogy az emlősök játéka az egy rendkívül szűk időtartományra vonatkozik, tehát a megszületés és a mozgás képesség elnyerése utána egy rövid ideig tart, eléggé határozottan rövid ideig, mert az állatok rendkívül takarékosan bánnak az energiával, és nem szeretnek fölösleges mozgásokkal energiát veszíteni. Az embernél, és ez a fajunk jellegzetessége, a játékra való hajlandóság, mi még csak a sem mondanám, hogy nagyon megváltozik a játék természete, az gyakorlatilag a normális embernél a haláláig tart, tehát az emberek nagyobb része serkenthető arra, hogy valamilyen formában játszon is. A játékos tevékenységben részt vegyen. Ez egy bonyolultabb dolog. Ezért óckodom attól, hogy olyan egyszerű azonosságot tegyünk a az állati tevékenység és az emberi tevékenység között, mert az embernél, hát gondold el a foci, hát láttál már sakálokat ülni, ami nézik, hogy a többiek kergetnek valami szörgombócot, és közben ők és izgurnak, hogy vajon odaérnek-e. Ez egy nonsensz. Ugyanakkor az embernél hát százmilliók élvezik ezt a fajta játékot. Én például utálom a körülötte lévő üzlet, meg cirkusz, meg egyebek miatt, de ez egy külön dolog. Tehát egészen más természetű az, amit mi játéknak nevezünk, meg az, amit az állatok csinálnak. Egyébként az irodalomban most ugye ez az én véleményem. Hosszan kifejtettem. Ha az irodalmat megnézed, nincs igazi, egységesen elfogadott játékámére. Tehát van, aki azt mondja, hogy hát ez játék. Van, aki azt mondja, hogy ez egy gyakorlat arra, hogy azokat a mozgás elemeket, amelyeket felnőtt korban használni kell, azt gyakorolja. Ez azért hülyeség, mert számtalan olyan mozgáselem van, amit ilyenkor nem használnak, mégis amikor szükség van rá, akkor tudják. A egyetfejlődés során azok a mozgáselemek, amelyekre szükség van, azonnal megjelennek. Csináltak olyan kísérletet, hogy észrevették, hogy a galambok, amikor már elég nagyok, akkor a szülők nem szállnak vissza fiszekre, hanem egy kicsit messzebb megállnak valamelyik ágon, és akkor a fiatal galambok oda próbálnak röpködni, és akkor a szülők arrébb röpül neki sok fiatal galambot Na, és hát ugye egyszerű volt a magyarázat, tanítják röpülni. Na most ezt ugye etológusok se vizsgálni, és akkor kiderült a következő. Erőszó sincsen. Egy, ha egy galambot egy csőbe nevelnek fel, úgyhogy nem tud repülni, nem tudja a mozgatni se, de etetik, akkor, amikor a kontrolltársa, aki már tud repülni, akkor kiveszik a csőből, és földobják a levegőbe, akkor repül. Szabályosan ugye ahogy kell. Tehát, szüksége gyakorlásra. Egy, kettő, a szülők nem tanítják röpülni, hanem menekülnek előle, mert a galamfiókák ilyenkor enni kérnek, és úgy gondolják, hogy tovább kell őket etetni. A szülők meg úgy gondolják, hogy most menjen a fenébe, mert ők a következő, tojásokat akarják lerakni, és tűnjön innen el. Ezért igyekeznek onnan elmenni, de ott van a fészkük, ez ott őket, és ez két-három napig folyik ez az üldözéses játék, aztán a galamfiókák belátja, hogy sajnos felnőtt lett, nekik keresni ennivaló. Tehát szó sincs repülni tanításról. Ez az összes madára egyébként érvényes. Így vagyunk a játékkal is. Nézzük őket, és hogyha valami olyat látnak, amik nem közvetlenül fészeképítés, prédaszerzés, szexuális tevékenység, vagy menekülés, támadás, bújás, és fiatalok csinálják arra, azt mondjuk, hogy játszanak. Öt-hat különböző elmélete van, hogy ezt miért teszik. Valószínűleg együtt is igazak, vagy egyik se igaz. Ez egy projekció, hogy játszanak. Az ember belelátja ezeket a dolgokat. Amikor a kutyára azt mondjuk, hogy játszik, akkor ez valamiféle olyan dolog, amit az embertől ő eltanult, mert látja, hogy az ember is játszik, és akkor valahogy próbálja utánozni? Maximálisan ugye pont a mi tanszékükön mutattuk ki, és világon először, hogy a kutyák utánoznak bennünket, nagyon határozottan, nagyon figyelnek, és utánunk csinálják, amit tőlünk látnak, és megtanítjuk őket játszani. És a kutyára is jellemző az, ami az emberre, hogy egész életében, ha csak már nem nagyon üregszek hajlandó erre a bizonyos játékos tevékenységre, de hát itt világosan kiderül, hogy miről van szó. A kutya nem önmagában játszik. Vannak ilyen kutyák, de az nagyon ritka, hogy a kutya egyedül játszik. Otthon hagytuk, már négy órája is unatkozik és akkor elveszett labdát és dobálja. Ilyen nincs. De ha megjelenünk, akkor azonnal aktiválódik. Tehát ez egy társas aktivitás, egy szociális kapcsolat az emberrel, ezt csinálja, ezt nevezzük játéknak, mert nekünk ez játék, neki, meg a kapcsolattartás egyik eszköz. Azt nem mondhatjuk, hogy a kutya mondjuk élvezi ezt a fajta dolgot, amit mi játéknak mondunk, mert hogyha eldobunk egy labdát, akkor azt visszahozza, és hogyha százszor dobjuk el, akkor százszor visszahozza, és úgy látszik, hogy élvezi is. Ez egy bonyolultabb dolog, bocsánatot kérek. A kutyák a rítusra képesek, tehát ami azt jelenti, hogy ha 3 szer megismételsz egy cselekvést, amiben részt veszel, akkor a kutya azt hajlamos 5, -5 6 -5 7 csinálni. Tehát ugyanakkor lemenni, ugyanazt játszani, mindent ugyanúgy csinálni, hogy eddig. De Most vannak ilyen úgynevezett labdamániás kutyák, ezt a gazdák jól ismerik, akiket túl sokszor játszottak labdával, és kialakul bennük egy ilyen függés, egy szenvedélyi betegséghez hasonló függés, hogy amikor meglátnak egy lakát, akkor azonnal aktiválódnak és hozzák és viszik. Ez egyfajta betegség, olyan betegség, mint az embernél az, hogy cigarettázik, drogozik, vagy más másfélét csinál. Ismertem én több ilyen kutyát, de jön hát, amelyiknek a gazdák csak a labda fontos, és minden helyzetben egy náltott, csöpögő labdát visz oda bárkinek, hogy dobja el és hozhassa vissza, komoly értelemben ez nem tekinthető normálisnak, ez egy szenvedély. A kutyák is képesek emberi szenvedékre, emögött a rítusra való hajlandóság van, tehát ez embernél is megvan, hogyha nagyon sokat, sokszor csinálsz ugyanazt, akkor nehéz belőle. Ez a legnagyobb problémája az embereknek, hogy hogy lehet abba hagyni egy életformát, egy viselkedés mintázatot, most egy ilyen napi, hogy fölkelek, ide megyek, oda megyek, ezt csinálok, azt csinálok, és ha mindig ugyanazt csinálom, éveken keresztül, akkor nagyon nehéz abba hagyni. Hát a dohányról, az alkoholról, stb. való elszakadásnak ez a legfő problémája, hogy van egy rítus mögötte, és a ritust kellene megtörni és másra vezérelni, úgyhogy ez egy nagyon összetett dolog, még az embernél is. Játszom két színes szememmel, a két kedves bicikézzel. Játszom, játszom önmagammal, a kisgyermek is játékszer. Játszom én és táncolok, látszom én, mint sok dolog. Látszom fénybe és tükörbe, Játszom egyre, körbe-körbe Játszom én, és néha este fölkelek S játszom, hogy akik alusznak, gyerekek Játszom én, és táncolok Látszom én, mint sok dolog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 A időt hallották arról, hogy mire való a játék, és hogy játszanak-e az állatok. A témát holnap ugyanebben az időben folytatjuk. Egyebek között a játékok múltjáról, az ókor játékairól lesz szó, de beszélünk arról is, hogy mit jelent a felnőttek számára a játék, és arról, hogy a matematikai játékelmélet hogyan merített a szószoros értelmében vett játékokból. A műsort ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársak voltak Esti Judit, Várkonyi Benedek és Liszkai Károly.